kvalitvitevskih študentov, v ljubem predlovanju, ki je bilo bolj na filmovistična no, ofenziva in sicer danes uh, pripravljam očistljike. Uh -huh. Ja, to se je kot, sem delo. Um, in identiteva procesirnega delacva, predlovala vam pa Karolina Maroč, če veš malo daljši. In jaz uh, predstavo Karolino, kar recimo, verjetno, pozna malo boljše kot ti. Uh, Naj povej samo, kako bo v bistvu današnji večer potekal, čisto informativno, najprej bom počleli predavanje, potem si bomo pogledali film, ki bi napovedali z KK kapitalizem in Nada Kid Stuff, uh, pol pa več, če boste seveda še pripravili, oziroma če bo z vaše strani interes uh, poskušal neko debato razveti, uh, če bo sveda to možno. Ne. Uh, Karolina pripravila nekaj prošanj, ki izkajajo bolj manj iz njenega predavanja, nekaj prošanj se bo pa pojavljala tudi potem, ko bomo pogledali sam film. Zdaj predstavljim Karolina. Karolina Babič je eh, diplomirana filozofinja. Trenutno je na podiplomskem študiju filozofije na Univerzi v Novegorici in pa na znanstvenem iziskovalnem centru v SADZU v Ljubljani. Eh, ogromno se ukvarja konkretno z to temo, s kakrem dela in delovstva, masi si kateri in članek, lahko recimo prebereti v katedri, v in tako dalje na to temo. Mislim, da trenutno v Sloveniji skoraj da ni bolj kompetentne osebe, ki se ukvarja s tem vrošanjem. In imen to, da sem današnji večetek populistični naslovili kapitalizma za začetnike, se je nam je nekako zdelo uh, logično, da povabimo ravno Karolino in da ne nakladam nadalje. Pač Zvoli Karolina. Ja, Karolina. Ja pravno, jaz uh, sem pripravila predavanje. Slam, um, slišite? Bo vredo tak? Uh, zdaj, uh, Film, ki bo sledil je Kapitalizma za začetnike, mogoče v bolj splošnem uh, pogledom medtem ko sem pripravila predavanje, bolj na temo dela v sodobnem kapitalizmu. Se mi zdi, da je to nekaj, kar se zelo tiče v bistvu predvsem naše mlajše generacije. Uh, zato sem pačka ga naslovila identiteta fleksibilnega delavca, ker se bom uh, spustila v to, to temo, v bistvu sodobnega, fleksibilnega kapitalizma. Uh, Božda ena naprej. Na kratko če pogledamo, kaj si bomo pogledali, je za začetek, kaj sploh pomeni ta beseda fleksibilnost oziroma prožnost ki jo danes pogosto zasledimo. Vemo, da se pač dogaja v naši družbi to, kar se imenuje fleksibilizacija trga dela, fleksibilizacija dela, zato si bomo pogledali najprej dva vzroka, nastanka samega fleksibilnega dela, prvi zrok najdemo na strani organizacije produkcije, drug zrok pa v nekem družbenem gibanju, ki mu lahko rečemo boj proti rutinskemu delu. Potem nadalje si bomo pogledali, kakšne so sploh značilnosti, konkretne značilnosti tega fleksibilnega dela in potem v zadnjih dveh točkah bomo pogledali dve posledici fleksibilnega dela, prva, ki se tiče materialne in socialne negotovosti, ki jo fleksibilno delo povzroča, druga pa predvsem to, ta vpliv fleksibilnega dela na identiteto ljudi in na družbeno oživljanje. Zdaj, jaz se bom viso pri tem predavanju naslanjala tudi na več različnih avtorjev, ki se ukvarjajo z razvojem kapitalizma v zadnjih, v zadnjih dveh, dveh stoletjih. V nekaterih točkah se bom pa predvsem nasla, naslavljala na Richarda Seneta, Seneta Pa je ameriški etnolog, ki je veliko raziskoval v bistvu življenja delavcev v vzdruženih državah. In je v bistvu kot etnolog delavce pogosto intervjuval, se z njimi pogovarjal in je potem poskušal potegniti neke, neke zaključke iz, iz, iz tega raziskovanja. Zdaj v bistvu, sama beseda fleksibilnost, da mogoče poskušamo iz te strani začeti, sama beseda fleksibilnost pač je sestavljena iz dveh elementov, se pravi spremembe in neke povrnitve v prvotno stanje. Ne. To nam je znano predvsem iz opisov, iz opisov kakšni, kakšnega opazovanja v, v naravi, ne, nekaj, recimo primeri drvo, ki se usloči ob vetru in se ponovno vzravna, neka žoga, ki se uh, stisne in se, in se povrne v začetno stanje. Ne. To je pač nekaj splošen pomen besede fleksibilnost. Daj, ko govorimo o fleksibilnosti pri, pri človeku, je mogoče pomembno izpostaviti to, da je človek nekako se zdi po naravi zelo prilagodljiv, ne? To vsaj ta evolucijska teorija uh, trdi, ne? da se pač človek uh, ohranja v skozi, skozi spremenjanja okoliščin na podlagi tega, ki je pač bil zelo pri, prilagodljiv kot, kot vrsta. Ne? S tem, da bi tu mogli pač postaviti to razliko, ne? Da, Fleksibilnost pravzaprav pomeni neko spremembo in potem povrnitev v, v prejšnje stanje, ne, v neko prvotno stanje, med tem, ko ta prilagodljivost in spre, spremenljivost človeka, ne, o kateri pa tukaj govorimo, ni take vrste fleksibilnost, ne, zato pravza pravza se zgodi zgolj sprememba, ta povrnitev v začetno stanje pa se v bistvu ne zgodi. Ne. Zato bi mogoče, ko govorimo o fleksibilnem delu danes, bilo bolj primerno govoriti, da gre za prilagodljivost in spremenljivost človeka, ne pa toliko za fleksibilnost. Ne. Ampak se je pač ta izraz fleksibilnosti nekako prijel ne, in poznamo v bistvu napovedi vlade v smeri sprejemanja zakonodaje v smeri fleksibilizacije trga dela. Poznamo ta izraz security, ki izhaja iz evropskih direktiv za uravnavanje, uravnavanje področja dela. ne. davati naprej? Lahko jaz da? <coughs> Na, na pojavu uh, samega fleksibilnega dela danes uh, smo rekli, da pač sta, sta vplivali dva razloga. Dva zroka, v bistvu prvi zrok uh, pač moramo iskati na strani samih podjetij, se pravi na strani organizacij, ki postajajo uh, poslovnih subjektov, gospodarskih organizacij, ki postajajo vse bolj fleksibilne. Zdaj uh, te gospodarske gospodarski subjekti oziroma uh, organizacije uh, pač niso bile pravzaprav... To prav? Ja. Ja. Se pa Ja. ja. ja. Uh, te, uh, te, organizacije, te organizacije, pravzaprav gospodarski subjekti niso bili na ta način fleksibilno organizirani kot danes. Ne. Uh, to se je pravzaprav zgodilo uh, šele neke po drugi svetovni vojni, Predtem pa lahko pazimo, da pravzaprav nekje od druge polovice 18. stoletja pa do druge svetovne vojne se je da ta organiziranost produkcije več čas je težila v smeri, v smeri pravzaprav stabilizacije. Ne. V začetku, v, v porajanju, v obdobju porajanja kapitalizma so, bile, so bila podjetja zelo nestabilna, recimo v Angliji tam v začetku 18. stoletja, v prvi polovici je kar 70% vseh, poslovnih subjektov v bi bistvu se tako je v ustanovitvah, se pravi, ne vem, brezposednost je bila enormna in pravzaprav je trajalo kakšnih sto let, da so se, da so se pač podjetja nekje v z, stabilizirala, kot temu rečemo. Zdaj za, te, za teh sto let nekje med drug, nekje druga polovica 18. stoletja in prva polovica 20. stoletja V bistvu je, to je bilo obdobje, za katerega so značile nekakšne gigantske, velike organizacije. Ne. V večjih ekonomijah je to pomenilo pač podjetja, ki so zaposlovala ne samo več tisoč, ampak več deset tisoč in več sto tisoč delavcev. In te orga, ta podjetja so bila v bistvu organizirana kot nekakšne velikanske hierarhije, kjer se pač v teh strukturah Ker so bila mesta, v teh struktura precej jasno določena, šlo je za veliko število nekakšnih uh, nivojev, nivojev moči, ne, ki so se ukazi prenašali po hirarhiji na potem so se pač iz, iz, izvrševanje in poročanje je želo po hirarhiji na In predvsem, v ta jasna hierarhija, ta struktura je omogočila neke vrste transparentnost napredovanja. Ne. Se pravi, čeprav, uh, lahko rečemo, mislim, zvada, ker da je je mogoče neke vrste transparentnost napredovanja, ne. To je pomenilo, da so upravo, delavci v v teh dobili neke fiksne pozicije in tudi so lahko so najčepovali kariero z nekaj sreče, recimo, so lahko prehajali med nivoji. Vznotraj nekega podjetja. Uh, druga taka točka teh uh, gigantskih, uh, gigantskih organizacij, oziroma tak element, je bila ta masovna produkcija in, in potrošnja, ki je šlo za uh, statičnost organizacij, ne, ker so pač dolgoročno lahko načrtirali proizvodnjo, pa so štancirali ogromne količine teh proizvodov, uh, so lahko na ta način tudi pač nudili na nek način, čeprav je ampak stabilno delovno okolje. In za te organizacije zato bilo princačino v bistvu rutinsko delo in vse živlenska zaposlitev, ne? Pogosto so ljudje v teh organizacijah preživeli vse svoje delovno dobo, z nekaj srečene, kateri se tudi napredovali uh, skozi te skozi te plasti uh, plasti hierarhije. Uh, Medtem, pa nekje po drugi svetovni vojni se pa začne dogaja v bistvu, to kar prepoznamo predvsem v zahodnem svetu kot trend neke fleksibilizacije samih podjetij, oziroma organizacij. Ne. Nekateri to poimenujejo kar fleksibilni kapitalizem. To, kar se je zgodilo, je... Napadla me mušica, se pravčujem. To, kar se je zgodilo, je so bile v bistvu spremembe tako na tehnološki ravni, kot na ravni organizacije dela. Ne. Tiste stare hierarhije moči so pričele počasi nadomeščati te mrežne organizacije. Zdaj, mrežna organiziranost pomeni pravzaprav, naprav stari pomeni obliki, predstavlja neko, neko vertikalno strukturo, v kateri so elementi zelo nestabilno povezani med sabo, hitro se lahko, recimo ljudje vključeni v neko delovno skupino lahko hitro prihajajo, odhajajo, glede na potrebe, potrebe na, na, na, na strani povpraševanja se lahko, hitro te skupine večjo manjše, v bistvu so zelo prilagodljive pravzaprav, pravzaprav tem nihanjem na strani ne. In To je v bistvu tisti največji različ, zakaj so se podjetja morala reorganizirati oziroma težiti k fleksibilizaciji, ker se je pravzaprav zaradi konkurenčnosti svetovnega gospodarstva so se na strani povpraševanja pojavljala velika nihanja, ne. In v bistvu podjetja niso več mogla tudi samo ne predvidevati nek, nekaj svoje produkcije in so morala se v bistvu prilagoditi tem nihanjem. Pravzaprav pričakovati uh, fleksibilnost uh, delavcev je bil eden od načinov, kako so, oni tis, kako so podjetja tista tveganja, ki bi jih sicer nosila na svojih plečih, pravzaprav preložila, uh, preložila na delavceme. Značilnosti tega fleksibilnega kapitalizma pač lahko prepoznamo v tem, kar pogosto imenujejo vidka proizvodnja oziroma post-fordizem, tojotizem rečejo na kateri, To je pač proizvodnja, ki se je začela razvijati po drugi svetovni vojni v teh japonskih tovarnah Toyota. tam, Od tam bi ta model organizacije izvira. In gre predvsem to, da se oblikujejo te majhne delovne skupine, ki so zelo prilagodljive na povpraševanje in na ta nihanja v popraščevanju, kjer se potem poskuša maksimalno izkoristiti pač nove tehnologije in, in v bistvu manjšati stroške, stroške proizvodnje. Ne. V nekje v, v duhu tega, tega toljotizma so se potem tudi po svetu dogajali velike reorganizacije podjetij. Reorganizacija je običajno pomenila ravno to, ne, da se, ne vem, iz 25 sloje od neke hirarhije v nekem podjetju. Ta hirarhija skrča ne vedno, na tri nivoje, ne? da se je recimo od 500 tisoč zaposlenih odpustilo 200 tisoč zaposlenih. Ne? V bistvu so zelo povečali produktivnost za dost manj delavci in podobno. Ne? Te reorganizacije podjetij so v bistvu se pri nas mogoče še bolj dogajajo v zadnjih dveh desetletih, kot pa so se keno na Zahodu, v ih in ih Uh, in so v bistvu posledica te fleksibilizacije uh, je Za ta fleksibilni kapitalizem, tako v splošnem, je značilno še nekakšno prepletanje življenja in dela, ne? če je nekje v prejšnjem sistemu šlo za jasno ločen nek delovni čas in prosti čas. Za, za jasno ločeno življenje dela od nekega zasebnega življenja se zdaj vse bolj tudi zaradi sodobnih komunikacij, zaradi vedno večjega poudarka na tem tako imenovanem nematerialnem delu, kjer gre za, kjer gre za, za komuniciranje, za, za prenos znanja, prenos informacij. Ne, se je v bistvu ta, ta razlika, ta jasna ločenost med delom in zasebnim življenjem nekako zabrisala in se pač življenje delo vse bolj prepletalo. In so te spremembe na, na, strani, na strani organizacij gospodarskih subjektov, na strani organizacije produkcije, lahko rečemo, da so, eden, da so recimo en tak prvi vzrok, zakaj se pojavi to fleksibilno delo. Ne. Zdaj drug, drug vzrok. Če si pa pogledamo drug vzrok, pa ga lahko tako v, v splošne mogoče poimenujemo kot nekakšno družbeno gibanje boj proti rutini, če tako rečemo. Ne. Zdaj rutina, ki se je začetki kapitalizma, že v drugi polovici 18. stoletja, ta, to rutinsko delo v strojno poprtih ki se je takrat pojavljala, je v bistvu tako izprožilo nekakšne pač razdvojeno stališče, te, glede tega, ali je rutina vem, dobra stvar, ne, ker, kot so nekateri zagovarjali recimo Didro, da rutina je pravzaprav dober učitelj, ne, ta navada. Po drugi strani seveda, ne vem, Adam Smith je bil zagovornik eh, tega, da, da rutina ubija duha. Ne, in v bistvu šlo je čas za nek, to neko polarizacijo o opoziciji rutine v človekom življenju. Ne. Zdaj nam najbolj znana, mogoče neka kritika, ki se prva tako strukturirano porodi, je pač Marks, Marksova kritika od tojenega dela. Uh, Maks je pač uh, to, to eno delo uh, pogosto, pogosto uh, naslanjal svoj kritiko, to enega dela pogosto naslanjal na, na, na rutinsko delo, ki so ga upravljali ljudi na, na, na tekočih trak v tovarnah. Ne. Uh, zdaj naslednja taka del, recimo te celovite kritike, rutine, uh, je lahko vidimo pri Maxu Weberu Uh, njegov, njegov koncept on je nekje na, kmalo po, po Marksu, se pravi, na prehodu iz 19. 20. stoletja. Je bil prav tako analitik v bistvu, ekonomskih procesov in uh, dela. Uh, Njegova kritika se je naslanjala predvsem na to, da je on v svojem času opazoval, da se, da se prav zapravo, uh, predvsem podjetja, pa tudi družba na ostalih nivojih, začenja vzgladovati po nekih vojaških, vojaških modelih uh, organizacije. Ker se pač jasno določajo v položaji in, in odgovornosti in privilegiji, ki k temu spadajo. E, Weber je to poimenoval železna kletka, železni vklet, nekateri reče. E, in je v bistvu pač kritiziral ta problem ujetosti ljudi v jasno določene položaje, ki, kar je pa, pač to rutin, rutinsko delo v, v tovarnah, v teh velikih jerarhijah, v podjetjih, Pomenilo, šlo je za nek birokratsko določen položaj posamezniko v, v, v, neke, v, neke, v nekem podjetju in s tem tudi v bistvu v družbi. Zdaj, to, kar je nam mogoče bliže oziroma bolj znano, je boj proti rutini, ki ga je mogoče prepoznati v, v teh uporih iz 60-ih let 20. stoletja. Takrat je šlo pravzaprav za neke zahteve mladih ljudi, zahteve po, v bistvu, po nekem kreativnem in bolj zanimivem delu. Ne. Uh, tu je spet šlo za, tu je spet šlo za, za um, pravzaprav, eden odrazlovo, ki je, ki je tukaj potroval, uh, uh, uh, tem uporom, je bila tudi preveč kvalificirana delovna sila. Uh, namreč v, v, zahodnem, v zahodnem svetu se je recimo ta fenomen, ki ga mi danes poznamo, da se veliko mladih ljudi uh, konča študije, seveda pa potem uh, nastopijo na trgu dela kot preveč kvalificirana delovna sila, zato, ker preprosto fakultete pošljajo na trg veliko več diplomantov, kot pa je v bistvu potrebe po višekvalificiranih delavcih v, v gospodarstvu. Ne. In zato je tudi del tega bo, teh oporov v 60. je predstavljal tudi opor mladih, ki niso želeli iti potem, ko so bili v bistvu izobraženi in visoko kvalificirani, Delat nekih rutinskih, rutinskih del v, v podjetja. Neke take splošne značilnosti, ki še lahko navedemo v glede sodobne družbe, ki tudi botrujajo temu o pojavu fleksibilnega dela, pa so pravzaprav značilnosti, značilnosti mlajših generacij. In sicer to, da so pač te mlajše generacije mnogo bolj dinamične, oziroma, da je, da je na nek način Ta nenehna mobilnost oziroma neko, neko, neko gibanje mladih je prvzaprav na nek način lastnost generacije nekaj po rojenih, nekaj po letov 80 Vprašanje je, ne, če danes pogosto slišimo, da ta fleksibilizacija dela pravzaprav mladimo ne mogoča nek barni začetek oziroma neko neko obotovno uh, v življenju, ampak veliko vprašanje je, če bi uh, mlajše generacije pristale pristale na vse živlensko zaposlitev, ne? Gre za, gre za pač neko drugačno mentaliteto uh, mlajših danes, ki si ne predstavlja svojega življenja po sodelodnega delovne dobe 40 let preživeti v, v enem podjetju, uh, In To je tudi mogoče nekaj neka del neke so take značilnosti te sodobne, predvsem zahodne družbe, je ta nek strah pred negibnostjo. Ne. To, kar se je pogosto, recimo reči cenet, ki se je pogosto pogovarjal z delavci ne, in uh, jih spraševal, kaj hočejo, kaj vidijo pred sabo in pogosto bil govore, da pač ne vedo, ne, ampak uh, ne smejo ostati na mesto. Ne. Treba se premikati, treba je treba naprej. Ne. Se pravi, ta nek strah pred ne, ki je mogoče taka vlastnost uh, te zahodne družbe predvsem generacije.. generaciji. Poždavo naprej. Zdaj, če pogledamo, kaj pravzaprav je fleksibilno dela, po navadi ga zelo osko definirajo predvsem kot zaposlitve za določen čas in kot zaposlitve za, za krajši delani čas, se pravi za čas manj bo 36 ur na teden. To so predvsem, to je takšna definicija je pravzaprav zelo oska, ker uh, izključuje en, en kup pomenih lasnosti, ne, ki pravzaprav, uh, ker pravzaprav lahko vidimo, da je fleksibilno delo prisotno tudi pri tistih, ki so zaposleni naprimer, za polni čas in zanedovočen delovni čas. Ne. Tako da, če pogledamo neko širšo definicijo, potem vidimo, da uh, lahko k fleksibilnemu delu pravzaprav prištejemo, tudi določene lastnosti organizacije samega delovnega časa, kot so drseči, delovni čas, ker imajo se poznate poznati zjutraj možnost prihoda v nekem, v nekem razmahu, ne vem, dveh ur in potem popavljan odhoda in podobno odprti delovni čas, ker pač ljudje morajo opraviti svoje naloge, zdaj pa kadarkoli pač to počnejo. Ne. Zdaj, recimo tudi, če pogledamo delo na domo, Predvsem, da te, dve prvi lasnosti, te dva, dva prvi elementa fleksibilnega dela uh, po da pogosto delujete oziroma stav v neki meri nekaj vrste liberalizacija dela. Pogosto je delavcem to ustrezalo. Ne? Se pravi, je šlo za, za neke zažaljenje spremembe uh, uh, tudi strani, strani delavcev. Medtem, ko pa moramo fleksibilnemu delu prešteti še v bistvu um, cel kup nekih danes novih oblik, oblik dela, ki pogosto najpogosteje. Danes uslišimo o projektnem delu, vsi že govorijo o nekih projektih, se delajo na nekih projektih, kar pogosto pričuje neko pogodbeno ali podjemno delo. Potem se jim, rečemo, sodijo tudi SP, ki se pojavljajo v zelo veliki meri pogosto zato, ker se pravzaprav delo so moče ampak se jih želi v, v, v podjetju pritegniti kot neke vrste poslovnega partnerja, ki odpre svoje SP in potem že za z, z z podjetjem sodeluje, ne? Čeprav počne pravzaprav za pravo enarko, ko bi postal, če bi bilo v podjetju zaposlen, ne? S tem se pač to tveganje iz, iz strani podjetja, seli na seli na posameznika, ne? A, sigurno pri delu lahko prištemo, tudi študentsko delo, ne, sporno. Zdaj je celo pomenjene elementi fleksibilizacije dela, pa so predvsem te tri zadnje, zadnje lastnosti, ki jih tu navajam. In sicer pogosto za zaposlitve, pogosto omenjavanje celo samega poklica in pa pravzaprav zelo povečana mobilnost, tako dnevna kot veselitve. Ne. To so mogoče tiste najpomembnejše stvari, ki vplivajo na, to, na ta vidik, ki ga želim danes izpostaviti. In sicer, pač na to identiteto uh, fleksibilnega delovca. Ne. Uh, recimo uh, za nekaj uh, statistika za združenje države v države, zaenkrat je, da ca. 11-krat v življenju menja zaposlitev in cirka 3 poklic, uh, lahko tudi pričekujemo, da pri nas uh, bo to hitro aktualno v takšnih številikah ali še večjih. Uh, za mlajše generacije se lahko pričakuje, da bodo bo pač menjali zaposlitev zelo pogosto, ne, tudi je to desetkrat, ne vem, dvajsetkrat v življenju. Kar je še bolj pomembno mogoče je to, da gre tudi za pogosto menjavanje poklica, ne. Se pravi, da, da, da ljudje spremenijo oziroma menjajo te temeljne viščine, na podlagi, katerih upravljajo delo, Danes glede izglede na, na nesorazmerje med, med šolskimi in študijskimi programi, V primerjavi z, z potrebami na trgu dela. Pa če se pogosto zgodi, celo, da a, mladi niti prvega dela, oziroma prve zaposlitve ne upravljajo v svojem poklicu, ampak pravzaprav takoj po končanju študija že delajo prek kvalifikacije, se pravi, da menijo poklice še preden in na trg dela. A, in to je pač a, zelo pomembna raznost tega fleksibilnega dela ljudi terja kot temu, ne, da so pripravljeni medijak, ne, ne, ne samo zaposliti, ampak tudi pokrizne. Zdaj mobilnost je mogoče pri nas manj problematična, ker smo to majhna država, ampak vseeno postaja ja, več pomemben vidik tudi zaradi zarad povezovanja to to oziroma od, od podpiranja trga dela, trga dela na Zven, vedno svetovno in pa v Evropi. Dobro. Zdaj, tukaj pri osnovni opredelitvi fleksibilnega dela si lahko na kratko pogledamo nek nekaj teh pravno-formalnih okvirjev fleksibilnega dela. Za enkrat, do zdaj je pač uh, uh, delovno pravo nekje, nekje uh, omogočalo te oblike flexibilnega dela, kot so delo za določen čas, delo za krajši čas, potem avtorske podjemne pogodbe, študentsko dela. Ne. Po drugi strani imamo tudi formalno do zdaj urejeno v bistvu to, kar je potrebno pač kot, pogoj, kot pogoj teh nenehnih pogostih prekvalifikacij. To se odraža predvsem v teh ponudbah a, programov za prekvalifikacije, ne, ki so pravzaprav na temelji dejavnosti vrših zavodov za poslovanje. Ne. Potem tudi velika poplava teh programov za izobraževanje odraslih, a, ki ciljajo na to potrebo delavca, da menja poklic a, tudi v odrasli do, da, da se izobrazi za nov poklic tudi v odrasli dobi. A, in tudi pač v bistvu z, z vstopanjem v, v neke a, Mednarodne zveze se seveda odpirajo trgi dela na Evropski in na svetovni ravni. Ne? E, to so neki formalni obziri, za katere lahko rečemo, da, da so da zdaj določili, določili pojav fleksibilnega dela. Zdaj so novosti, ki so zdaj pomembne. Predvsem zato, ker so zdaj neke v medijih zelo aktualne teme. Se pravičujem, res me napada na živar. Mislim, da je komar. Te novosti, ki so zdaj zelo aktualne in so zelo pomembne, zato, ker bodo v bistveno vplivali na položaj delavcev v Sloveniji, sta pa predvsem zakon o malem delu, ki ga zdaj pripravljajo in pa sprememba zakona o delovnih razmerih. Zdaj, zakon o malem delu je sigurno za vidik flexibilnega dela zelo pomemben. Lahko upamo, mogoče si, si celo Domnevat, da je tu šlo za neke vrste, za neke vrste uh, uh, um, dogovor med delodajalci in vlado. Če tak rečemo, uh, v zameno za to, da je delodajalska stran bi popustila, ko so višeli minimalno plačo, uh, je skoraj da, skoraj da eksplicitno takrat uh, predsednik vlade ponudil nove zakone o fleksibilizaciji trga dela, ne, kar zapravo ni na ključe. Ne zakon o malem delu, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v zvezi z razmerjem tega zakona do študentskega dela, kar mogoče tudi ni tako pomembno, ampak predvsem zato, če bo omogoča, če bo malo delo vključevalo tudi brezposelne in pa upokojen potem to pomeni, da se bodo sigurno delodajalci pogosteje posluževali te fleksibilne delovne sile, ki bodo na razpolago v bistvu napricne. Malo delo lahko pravzaprav povzruči neko tako podobno situacijo, kot Če ste kdaj videli, slike, tam po letu 29, po tisti krizi, kak so bodli ljudi zjutraj, tiste doke in so, uh, in so tam drigovali ljudi uh, roke pred ladjami in je nekdo te tebe, tebe, tebe, rabim, ostali, pojedite. Ne? In pravzaprav so vsako jutro znova iskali delo. Ne? Nikoli so niso vedeli, ali delali. Ne? Mi so malo delo pomeni pravzaprav nekaj takega. Ne? Nikoli ne veš, kako boš delal, kako te bo pač poklicali. In zato malo delo sigurno zelo problematično iz tega vidika, so prav. To, to pomeni tisto pravo fleksibilizacijo trga dela ki si jo delodajalci seveda živlijo, ampak je pa za, za, za delovsko stran zelo vprašljiva. Uh, druga taka stvar v teh novosti je pa seveda spremimo zakon o delanih razmerih, ki ga bi da lahko poimenovali kar zakon o lažjem odpuščanju. Ne. Vsi pač so čist, čist javno priznali, da ta zakon gre v smeri poč lažjega odpuščanja, ne. Uh, kar, je pljučno, kar je tudi za fleksibilizacijo trga dela ključno. Zdaj, jaz, jaz bom mogoče malo bolj nakratko predstavila te materialne posledice fleksibilnega dela zato, ker bi mogoče se potem malo bolj došli na tiste posledice, ki plivajo bolj na osebnosti in na družbeno življenje. Predvsem zato, ker te materialne posledice fleksibilnega dela so precej jasne, precej znane, so seveda zelo problematične, ne, ampak so mogoče malo bolj znane malo bolj kritizirane. Medtem, ko pa... <laughs> ne Med tem, ko pa tiste, osebne, tiste posledice fleksibilnega dela, ki pa vplivajo tok na osebnost in pa na družbeno življenje ljudi pa se mogoče manj danes smo spredi manj o njih govorimo. Ne. Zdaj, te materialne posledice so nekako logično izhajajo iz, če smo prej videli, kaj so oblike fleksibilnega dela, kaj fleksibilno delo prinaša. Potem je jasno, da nekje, nekaj to v mesečni prihodek je prva stvar, ki je tu zelo pomembna. Te materialne, materialne posledice fleksibilnega dela se nanašajo predvsem na tiste elemente fleksibilnega dela, ki, ki, ki vključujejo predvsem neke oblike oblike posleditve, nekaj gre za določen čas, gre za pogodbeno delo, delo po, po šudentsko delo, ne? neki ESP, podjemnik in tak naprej. Tu zanimivo je, recimo, da je pri, pri fleksibilnih oblikah dela pogosto tudi mesečni prihodek nižji. Ne? Uh, verjetno je to posledica, posledica tega, da se pogosto uh, vso, uh, vse stroške viso bistvu, socialnega varstva prepušča, prepušča delavcem. Uh, kar, kar pač potem pomeni, da se delavcem neki prihodki, izplačila, seveda potem razbijajo še na bruto neto ne? in, in se jim v bistveno znižajo. Ne? Uh, nekatere te materialne posledice fleksibilnega dela so, so vezane tudi na zagotavljanje pač, neke stanovanske, iskanje neke stanovanske rešitve. Ne? To, kar imamo zdaj pravzaprav nek krizo na nepremičinskem trgu, je poleg, je poleg visokih cen pač problematično tudi to, da je naredim 75-70% mladih ljudi, ki so potencijalni pač kupci stanovanc, zaposleni za določen čas. Ne? Vlada poskuša tako rešiti ne z nekimi jamstvenimi schemami, ker jamči za stanovanske kredite tistim, ki so zaposleni za določen čas, ampak to ni, ni, ni rešitev. Ljudje se preprosto pač ne upajo tvegati nakupa stanovanja, če so zaposleni za določen čas. Ne? Um, Zdaj je pomembna posledica fleksibilnega dela je tudi ne možnost načrtovanja prostega časa in počitnic. Ne. To je uh, značilno za vse, ki delajo po kakšnih avtorskih pogodbah ali pa imajo ISP in podobno. Uh, da so pravzaprav nekako uh, odprti za poziv oziroma za klicne in zaradi tega in tudi zaradi ne prihodka pravzaprav ne morajo načrtovati. Tega, kar delovcem, ki so redno zaposleni, pripada že v, osnov, v osnovnem paketu delovskih pravic, ne, kar so počitnice, uh, prosti čas, uh, možnost načrtovanja uh, nekih aktivnosti izven dela. Uh, Seveda je za oblike fleksibilnega dela uprošljivo tudi pokojninsko varstvo. Ne, uh, to se dosti razpravlja zdaj v okviru malega dela. Ne, uh, ali se študentska doba šteje v pokojninsko dobo in podobne stvari. Ne. Avtorsko delo recimo, ne, in, in te zadeve. Med te materialne posledice fleksibilnega dela, sigurno, so tudi so neko krtenje socialnih pravic, ne le problem zavarovanja zdravstvenega, bolnišničke, porodniške regresije. Ne. Posledica vseh teh, teh negotovosti, ki sledijo fleksibilnemu modelo, so pa tudi ta tveganja pri načrtovanju družine kar bi se recimo reševanje stanovanskega problema ali pa uh, uh, neka, neka gotovost v mesečnem prihodku sigurno sta osnovni poboj uh, uh, pri ledeh za načrtovanje družine. Ne. Sicer je res, da so ljudi imeli družine pač v dost slabših pobojih v zgodovini, ne, kak, recimo temu, da danes nekdo nima družine samo imelo, ampak to postaja v bistvu odločitev, na podlagi, na podlagi nekih, neke, neke, raci, neke, neke racionalne ocene svoje pozicije. Ne? Uh, in v bistvu, racionalna ocena danes uh, pri mladem človeku, ki je pravzaprav fleksibilni delalec, je seveda pač ta, da pogoji pač ne ustrezajo, ne ustrezajo uh, temu minimumu za odločitev za družino. Ne? Uh, tukaj, uh, ko tem poslednicam, lahko števimo še tudi uh, to nestabilnost bivališča, ne? ki pač nastopi predvsem zaradi pogostih silitev. Zdaj to dobro pri nas, mogoče res zaradi države se, se ta mobilnost, če ne kaže, v taki obliki je pa že zelo prisotna. Se, če pogledamo sam, koliko ljudi je šlo recimo po Evropi, ne. če čist tak pogledamo krok sebe, ne, koliko naše generacije je šlo pač nekako neke možnosti, seveda so to popolnoma neki novi pogoji recimo ne, za, za oblikovanje svojega življenja. Zdaj, jaz, jaz bi pa mogoče malo bolj izpostavila te drugo, to drugo vrsto, uh, drugo vrsto posledic fleksibilnega dela, ne, ki jih lahko pišemo kot osebne in družbene posledice. Ne. Prej smo rekli, da, da so materialne posledice fleksibilnega uh, dela izhajajo predvsem iz tistih elementov fleksibilnega dela, ki se tiče o neke oblike za ali ali za določen časov, gredo za pogodbe in tako podobnega. Med pa se te osebne in družbene posledce fleksibilnega dela pa se bolj tičejo tistih elementov fleksibilnega dela, ki smo jih prej navedli kot pogosto omenjavanje zaposlitve, pogosto omenjavanje samega poklica in pa povečana mobilnost. Zato bi tako prvo točko izpostavljal da problem, kako fleksibilno delo vpliva na vplicno identiteto. Da je poklicna identiteta je, je nekaj, kar uh, je v, v zgodovini človeka. Uh, če tako rečemo, uh, Delo je bilo recimo nekje, do, nekje do 18. stoletja, v antiki, in v, v Srednjem veku, bilo razumljeno kot neka nujnost, ne, kot neka motrpna dejavnost, ki jo ljudje opravljajo. Uh, ki jo ljudje upravljajo zaradi uh, golega preživljenja, se pravi, delo je bilo definirano kot neka, neka izraba telesa za namene preži, preživetja, za, za namene ohranjanja življenja. V uh, tem, ko pa v, v 18. stoletju se pa uh, uh, hkrati z pojavom tega masovnega zaposlovanja delavca uh, v tovarnih pa hkrati z, hkrati z pojavov nekega uradniškega in pa intelektualnega dela v mestih, se pa pojavi potem tudi se rodi na nek načini prične rojeva no, ta patricna identiteta. Ne. Se za gre za neko, neko občutje človeka, da je k delu, k nekemu specifičnemu delu poklican, da kot pomemben del svoje osebne identitete čuti to, da je dober v nekem delu, ki ga upravlja, in da ga pravzaprav družba potrebuje za voljo tega dela, ki ga dobro upravlja. Uh, to je nekaj, kar je v, bistvu v zadnjih dveh stoletjih postalo precej pomembno v, v življenju ljudi. Ne. Če v splošnjo pogledamo dve stvari, ki bistveno določata identiteto človeka v 20. stoletju, sta, sta sigurno delo in družina, ne. si pravi, pravzaprav, lahko rečemo, da veliko Ta poklicna identiteta je velik del, in velik temelj v bistvu, za oblikovanje osebne identitete posameznika. Zdaj sem tu navedel, da pač to klasično vprašanje: ne? kaj boš šlo, če boš velik? Ne? To je vprašanje, ki doleti vsakega otroka neštetokrat. Ne? Pravzaprav ni nedožno vprašanje, ne? na, ta način, na ta način družba usmerja otroka v to, da bo oblikoval neko poklicno identiteto, da je delno že oblikuje ne? da bo pač pri preko tega v bistvu, tudi oblikoval svojo osebno identiteto, to po je pomemben del pač njegovega pogleda na sebe in pa tudi pomemben temelj v bistvu, nekega samogrednotenja samospoštovanja, ne. Zdaj tu se pa prav v tem sodobnem fleksibilnem kapitalizmu se pa tu prav zgodi neko, neko trenje, ne. namreč um, fleksibilni delavec, ne, od katerega se pričakuje, da bo pogosto menjal uh, delovne naloge, da bo pogosto menjal zaposlitev. Še bolj, pogosto pa, še bolj pomembno pa to, da bo menjal celo poklic oziroma te neke osnovne viščine, ki jih za upravljanje delane. Se ta neka zahteva po, po, po, uh, po nekem uh, nepoklicnem ne pogledu na samega sebe, ne, kar bi tako, tako fleksibilno delo bilo. Ne. Torej tu se pojavi neko trenje, pravzaprav imamo na eni strani v bistvu bestoletno zgodovino uh, izgradnje te poklicne identitete, izpostavljanja dela kot pomembnega v človekovom življenju, izpostavljanja poklica kot nečesa kar je za človekovo identiteto uh, ključnega in potem v bistvu, srečanje z tem uh, fleksibilnim, fleksibilnim delom, ki pa pravzaprav uh, takšne poklicne identitete v bistvu ne prenesene če pogledamo recimo, pred leti ko je bila neka kriza v muri, ne, se pravi pred ne zdaj ko, ko je se končala s vam pa let pred tem so, so kar nekaj neka šivili z mure za keramičarke, ne. Zdaj zdi se malo mogoče čelo smešno za nas, še šin smo tok navajni tega, ampak so to pač izvelili uspešno, ne. je zdaj zelo izrazita poklicna identiteta seveda otežuje šivili da se prekvalificira za za keramiko, In danes uh, je pač ta en od, od elementov tega fleksibilnega dela, pač prav to, je Ta zmožnost da uh, svojo, svojo poklicno identiteto uh, daš na strano, oziroma, oziroma se jo odpoveš, oziroma pričakovanje, da je ta poklicna identiteta zelo začasna, labilna Oziroma, ja, fleksibilna v bistvu. Ne. Na nek način, da popisne identitete ni. Ne. To, je, to, to je zaželjeno. Ne. Zdaj, bi tudi tako malo predstavila to besedo, ki, se, ki v angeliščini pač mogoče dobro opisuje to opozicijo, To je allrounder, nek vrste priložnostni delavec. Zanimivo je, ne, da lahko to besedo najdete v bistvu, ne vem, imate iskalnike za poslitev in potem se Allerounder pojavi kot ena poklicna kategorija, ki jo obkljukaš. Recimo, ne. To je nekako se v bistvu ponuje kot Allerounder. To je prav za prav, ampak zanimivo je, ne, kaj ta beseda, če pogledamo v drugih kontekstih, pomeni, ne, imaš Allerounder traktorje. To so neki kmetijski pač multipraktiki, ne, ki so pri meni za različne vrste različne vrste kmetijskih upravljiv. In potem imaš tudi all-rounder konje, ne, ki, so, ki so tudi v bistvu, za dost različnih in delovnih upravljiv in športnih disciplin. Ne. So pač premenjni za več različnih stvari. Maš tudi all-rounder počevlje, ne, ki so premenjni hkrati zahodi po mesto in hkrati zahodi po hribih. In se mi zdi na no, res tako zanimiva beseda, no ki pove nekaj o tem, ne, da pač se delo danes dan da je tak all-rounder traktor, ne, nek nek multipraktikne, ki je zmožen pač se hitro prilagajati, premicati za neko drugo delo, se znajtvo v nekih drugih okoliščinah. ehm uh, uh, pač biti fleksibilen, ja, to, to je to, ne. Zdaj um, to druga, druga taka posledica Fleksibilnega dela, ki vpliva na osebnost človeka in na, na družbo, je nek odnos do prihodnosti. Tu, tu se nanašam predvsem na Reče Delceva, ki sem ga prej omenil. To, kar je on pač opazoval pri pogovarjanju o recimo v 70-ih in potem v 90 letih in je poskušal neki primerjavi postaviti, pač prepoznava ravno to, da je prešlo za, za nek minarni čas. Če, če se nam zdi v bistvu ideje o tem, da je nekdo 40 let delal v nekem podjetju, če se nam zdi ta ideja precej dolgočasna, ne, je pa v bistvu tem delovcem omogočila to, da so, da so čas doživeli kot linearno, se pravi kot, kot jasno usmeren k nekim so zaradi tega lahko svoj čas tudi akumulirali, ne. lahko so računali kaj in prav prihodnost prinaša in temu primerno recimo načrtovali svoje življenje. Ne. Zdaj, on pravi sodobni čas je pa nekako fragmentiran, ne? je zdrobljen kar pač onemogoča, onemogoča to videnje poti pred sabo, ne? to neko načrtovanje življenjske poti. Ne? On izpostavlja ta recimo v problem, ne? da je zanimivo, kako na nek način pravzaprav ljudje potrebujejo, potrebujejo, toli realnost časa. Ne? Želijo pravzaprav uh, videti pred sabo neko prihodnost, načrtovati svoje življenje. Ne? In kaj potem v, bistvu, v tej potrebi počno, ne? je po njegov mnenjo to, da v bi so bistvu, prevzemajo zelo neracionalno tveganja. Ne? Uh, se pravi, prevzeti nase tveganja, ki so pravzaprav na nek način, kjer gredo za stvari, ki so na nek način naprej obsojene, uh, na probat. On opisuje, ta problem, ki ga imamo danes pri nas, recimo opisovanje na šovdel ko je v združenih državah že popolnoma jasno, da pravzaprav tako kvalificirane delovne sile sploh ne potrebuje več oziroma, da je verjetnost, da bo nekdo po upravljanem študiju dejansko delal na nekem nivoju, ki ustreza ustrezal njegovih kvalifikacij, da je ta verjetnost tako mala, ne, da se moraš biti strašno neracionalni, da tvegaš. Ne. Pač pa ljudje, vradi ljudi kljub temu tvegao, vpišejo, vse in čakajo na to možnost, da bom jaz tisti, ki mu bo uspelo. Ne. A, Če pogledamo recimo pri nas eh, pogostost opiranja nekih SP-ev, ne, v katere so pogosto presiljeni ljudje, ki pač nimajo zaposlitve, za verjetnost eh, statistika je, da 95% vseh sp v prvih dveh letih propade. Ne. Se pravi, verjetnost uspeha je 5%, ampak kljub temu spet to neracionalno treganje. Ne. Eh, seveda, to, to izhaja iz te potrebe po, po, po takega linearnega časa, ki ga pa več ni, ne. Um, in zdaj se pač zaključuje, ne, da ta, ta razburjen čas ne, ta ne možnost, da načrtuješ, da vidiš pred sabo svoje življenje in ga nasloniš na, na, na neke ekonomske temelje, ki ti jih uh, nudi delo. Ne, da pač to povzroča neko nezmožnost zamišljanja sploh prihodnosti. One te sklepe pač potegnejo iz svojih pogovorov z, svojih pogovorov z, z delavci. In je pač tudi neko jasno razliko opazil med delovci v sedemdesetih, ki so svoje življenja, recimo vprašanje o ciljih. Na vprašanje o ciljih so znali recimo nekak jasno govoriti, kaj vidijo pred sabo, kaj, kaj načrtujejo, kakšne nagrade pričakujejo. Med pa pri mlajših delovcih v 90 v združenih državah pač opazoval predvsem to, predvsem to, da sploh ne znajo opisati ciljev, Večinoma gre do v te smeri, kot sem prej omenila, da, da pravzaprav odgovarjajo na vprašanje, kaj boš, kaj želiš, kaj je te čaka V prihodnosti odgovarjajo, ne vem, pač ne svemo ostati na naj moram se premikati, ne vem točno kam. Ne. In ta neka nezmožnost zamišljanja prihodnosti je po, po njegovem mnenju, po v mnenju, Pač problem, da se ta stari pojem karijere, ki je pomenil ravno to, ne, on razlaga, da beseda karijera v angleščini izvire poti, po kateri vo, vo, je, so vozile kočije, ne, in je pravzaprav potem se prenesla na področje dela zato, ker je bila mišljena kot neka, neka linearna pot, neka jasna pot, ki jo človek pač ubere, zato, da si zagotovi neke ekonomske pogoje za, za oblikovanje svojega življenja, ne, in pač, ta pomen karier nekak peč ne drži, ne. Neke, neke jasnosti oziroma nekih garantirane garantirane poti, obišče v bistvu delava z ne, In zaradi tega pravzaprav si ne smojen zamišljati svoje prihodnost. Ne? In zanimivo je, naj pač pravi, ker pač senek, ne? da gre tukaj še za več kot problem zamišljanja prihodnosti, ampak tudi problem opisovanja neke generacije osebne zgodbe. Ne. Po njegovem mnenju pripadniki mlajše generacije v tem sodobnem kapitalizmu so ne neznajo um, ne jasno opisati svojih življenj. To, to so nekje njegove obotovitve, da pravzaprav ne znajo opisati, kaj se jim dogaja uh, in ne znajo oblikovati neke osebne, osebne zgodbe. Ne. On je pa četnolog in je delo pogovore mm. za to, da bi da bi pač upazoval, kako opisujejo oziroma kako vidijo svoje življenje. Ne. In to je pač potem nekaj njegov zaključek, ne, da, da samo fleksibilno delo povzroča v končni fazi pač te nezmožnosti človeka, da, da si oblikuje neko zgodbo svojega življenja, ne, ki se, ki, se, ki, ki konsistentno, ker dogodki v, v času neko konsistentno svedijo jeden drugemu. Ne. Zdaj, iz vsega tega boče lahko lahko, lahko lahko izpeljamo neko, neko idejo o tem, da se pravzaprav, pravzaprav zaradi uh, fleksibilnega dela dogajajo neke spremembe na področju samega jaza ljudi, če rečemo, ali sebstva, če bolj posplošeno te termine uporabljamo. Uh, uh, zdaj nekje je ta nekaj stoletna tradicija porajanja ne, ideje o nekem liberalnem sepstvu, kjer gre predvsem za, za možnost človeka, da, da oblikuje samega sebe, kot, kot temu radi rečemo, oziroma da iz nekega lastnega izhodišča pač oblikuje svoje življenje, ne, se pa v staj pojavi neka, neka nova različica jaza oziroma sepstva ki pa je nekako brez pravega središča, ne? mogoče, če rečemo o nek tekoči jaz, neka identiteta, ki se ves čas spreminja. Ene en od, od senetovih zaključkov pri njegovem raziskovanju dela je recimo to, da so se ljudje čutijo, da so se pač nekak primorani zaradi fleksibilnega dela odpovedati te lastne zgodovini in izkušnjami. Ne? V bistvu so, uh, gre za to, da uh, hitro spreminjanje v produkciji uh, in potem hitro spreminjanje delovnih nalog, menjavanje poklica in te stvari pravzaprav od ljudi nekako da pravzaprav svoje stare izkušnje dajo na stran in vedno začnejo nekako znova. Ne? Se pravi, da prekinejo za tisto kontinuiteto življenja, ki so jo imeli na področju nekih svojega dela, na področju izkušenj da potem pravzaprav ne razvijajo, ne razvijajo svojih sposobnosti kontinuirano, da nekako presekajo in da začnejo vedno znova. tu so takšni primeri, kot je to, da ljudje že zelo mladi, v, primer v računalniškem svetu, Ljudje, ki so v bistvu, pri 22-25 letih pravi mahari, so potem pri 35-ih že avtomobili. In oni so avtomobili na tak način, da pravzaprav uh, na nek so premili vse in bili na vrhu, ne, in potem ostanejo brez sega. In potem ne vem, iščejo nekaj samo zaposlitev, kot neki svetovalci in nekaj takega. Ne. Uh, v bistvu, morajo je popolnoma prekiniti za, za svojo zgodovino, uh, ko so, so svojo drevni identiteto polagali v to, da so v pisarnah imeli spalne vreče natlet, pa škatle odpic, pa se deli za računalniki. In, in potem že v zelo mladih letih, ne, naprimer pri 35, pravzaprav, pravzaprav so, so stari šar. In mora začeti piso popolnoma znova. Ne. Daj, en del tega, nekega tekočega jaza, ki mu lahko rečemo, predstavlja tudi to, stalo tudi ta element, v bistvu, sekanja teh dolgotrajnih vezi. To je, to je pravzaprav jasno, že če pogledamo že samo pogosto menjavanje zaposlitev ali pa recimo timsko delo, ki je zelo pomembno danes, si govorijo o nekih timih, o nekih skupinah in v teh skupinah si pravzaprav člani skupin pogosto menjavajo, delo znotraj skupinje pa zelo poabsoljerovanje med ljudmi znotraj skupine, pa prilično površinsko, se ne, pravi, nekih trajnih vizi, pogosto ljudje ne oblikujejo. Ne. Uh, še en tak pomemben, uh, pomemben vidik uh, pri oblikovanja tega tekočega jaza je mogoče tudi ena taka, na taka odpo, odpoved mojstorstvu, lahko rečemo oziroma pač, uh, pravzaprav uh, zahteva po neki površinskosti. Ne. Uh, v tem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju pravzaprav se Ljudi potem več ne pričakuje da se izmojstrijo v nečem, da so zelo dobri v nečem, ampak se pričakuje predvsem, da se hitro učijo novih veščin, da so veččas v neki mobilnosti in pripravljenosti. Med ko pa sama, samo poglobljeno delo ali pa poglobljeno so pa seveda v bistvu ne, na nek način celo ne zaželjena, ne, ker so že misim, v bistvu da že časovno čistna primerna, ker je neko dolgo ki pač ni lastnost recimo teh sodobnih uh, poslovnih poslovnega sveta, uh, recimo, če, če pogledamo tudi, uh, tudi uh, vem, šolske sisteme, ki so usmerjene v učenje, učenja, recimo, najprej se pravi v pridobivanje te veščine, uh, zmožnosti učiti se vedno znova, nekaj ne pa toliko postati dober v nečem, ne? se pravi, postati mojster v nečem, ne? ali pa recimo, recimo, Senet je kritiziral, kritiziral te ameriške ESET-teste, ne? neke vrste naše maturo, ne? da pač preprosto ti testi zahtevajo neke vrste, neke vrste usko, od mladih ljudi, ne? se pravi, nekdo, ki razmišlja poglobljeno, ki dela poglobljeno, V bistvu na teh testih izpadov dost slabše, kot pa nekaj, ki je površen hitro prilagodljiv, ne? zmožen nekih takih hitrih površinskih analiz. Uh, se pravi, uh, uh, ta, ta nek jarac oziroma sebstvo, ki, ki se oblikuje znotraj tega fleksibilnega kapitalizma, je potem gre bolj za to, da se človek obravnava kot neka potencijalna zmožnost. Ne? Se pravi, podarek predvsem na, na tem, da Razvijanje, razvijanje potencijalov, ne? Recimo, kaj se išče pred mladih vedeh, ima potencijal, ima talent. Zdaj. Zanimivo je, ne, da potem to, kar ostane, ta jaz je prav prav prav prav prav prav jaz. z nekimi izkušnjami, z neko identiteto, z nekimi takimi jasnimi kompetencami ali pa z nekimi, neko, nekim mojsterskim znanjem, če temu tako rečemo, ampak mora nastopati kot ta čista potencijalnost, ne, neka energija, ki je pripravljena v trenutku, ko pač okoliščine zahtevajo, pravzaprav se usmeriti tis, tisti problem, da vse od sebe in potem iti naprej. Ne. Uh, in tak jaz v bistu, je potem nek, nek kolaš fragmentov, ne. v bistvu nima nekaj tega stalnega središča, kar je pravzaprav ta liberalna tradicija, ki jo imamo, pravzaprav uh, ponujala oziroma iskala, ne, iskala pač neko možnost, da, da ima človek neko izhodišče iz sebe, v sebi, iz katerega izhaja, ne, in se v bistvu oblikuje, ne. Ehm, uh, neseva da to je pač na neko čisto drugo podobo, potem tega jaz, uh, pač to je tak, tak fleksibilen, ne, ali pa tekoči jaz če rečeno, ne. Zdaj, mogoče bi na kratko uh, še potem uh, tam vpliv v bistvu tega fleksibilnega dela na odnose med ljudmi, to mogoče samo nekaj, nekaj nekaj točk, ki je v bistvu sledijo iz tega, tega, kar smo povedali, ne? da pravzaprav gre za neko nestalnost odnoso ne? med ljudmi, ne? sama mobilnost, pogosta mobilnost, recimo menjavanje, zaposlitve in poklica, tudi tri organizacije v podjetjih se timi pogosto spreminjajo, se cela podjetje podjete recimo reorganizirajo, pač onemogoča neke dolgotrajne uh, odnose, ki bi, ki bi pač ljudje tvorili neke, neke stabilne veze in uh, zaupanje ali recimo, naj, uh, kratki potem to, kar smo že omenili, naj, odnosi so večinoma površinski, naj, uh, zamenjivalo timi v delovnih timih in podobnih uh, teh sodobnih uh, oblikah dela, pač redi de, delajo sicer zdi se zelo povezano, ampak v resnici, v resnici pač zelo na površini, ne? se pravi ukvarjajo se z reš hitrem reševanjem službenih problemov, na tem, ko pa neki, neki pooglebljeni odnosi uh, ni pogosto niso možni. Ne? Um, Potem lahko tu izpostajamo še tudi uh, to neko tulost človeka, ne, ki se pač čas giblje od, od mesta do mesta, ne, iz zaposlitev za poslitev, ker pač nikaj ni pač na tak način doma, da bi res postajal ne vem, član neke skupnosti, oziroma da bi se čutil član neke skupnosti. Ne. Uh, iz tega pač potem izvirajo tudi, tudi te težave, ne, ki se potem navezujejo in po eni strani nek neurejen delovni čas tudi ta neka nepovezanost med ljudmi, ne, ki mislim da, da mislim, da zelo vplivajo tudi na, na, na pomankanje, nekega sodelovanja med ljudmi v civilnih inicijativah, ne, neke aktivnosti v družbi, ki je pravzaprav možno samo, če so ljudje a, a, povezani in povezani pač, a, na, na neki drugi ravni, ne, se pravi, ne zgolj do teh površinskih a, hitrih, a, hitrih odnosih, ne, ampak Uh, kjer je možno tudi neka v bistvu, stabilnost odnosov oziroma uh, kjer je možno neko trajno povezovanje oziroma neka dolgoročnost recimo temu to nekaj. Kaj pa, v bistvu, ta sodobni kapitalizem ni, tu gre za neke vrste vse na kratki rok, ko pač te dolgoročnih projekti so, so nekako izključeni. Ne. To, to bi bili nekaj visoti bistvu, temeljni vplive, ki bi se nekaj želela izpostaviti za... za, za za premislek, no, tam navedeni, nekaj vprašanj, pol za diskusijo, ampak če bomo najprej klidno gledali, uh, pomalo pogledamo, pa... Uh, uh, hey, Karolina za tolje predstavitev. Uh, bi jaz zdaj malo v sprečenem domov kakšno specifično vprašanje, ki se tiče tega, o čem bi je zdaj govorila Karolina. Ja, Zdaj, mogoče, predvsem so bile postali pač nekaj delnih vkljeve na delalcev, na osebnost in etiketov, pa zaradi tega, da tak tako zastavo, mogoče bi še kako minut, ali pa kakštari, yeah. <hle> ki tudi da glede Ja, jaz sem prej o omenila nekaj da tam pri... Pelo, ja, ja, tako, ja. Zna, tako. Uh, ta fleksibilizacija, ne, jaz se želim izpostaviti problematičnost. Uh, tam pri samem, uh, recimo, pri tisti elementi fleksibilnega dela, ki se tiče, recimo, ne vem, delanega časta, krajši čas delo na domu, Te oblike so se pojavali predvsem za stopom žensk na trg dela ne, in so nekako odgovarjale o potrebam, ki so jih imeli, ne, da so prilagodijo službe in domače življenje in podobno. Ne. Se pravi, tu gre sigurno za plus. Ne. Zdaj, jaz bi celo tak rekla, da uh, mogoče to res, mislim, celo predavanje deluje nekaj v smeri, da sem proti fleksibilnem delu, ampak mogoče je to napačno, napačno način formuliranja, ne. fleksibilno delo je v bistvu prisotno in te družbene spremembe so se že zgodile. Mogoče je z, zdaj faza, ko je predvsem treba opisati, ne, prepoznat, kaj je to fleksibilno delo in potem iskati, recimo sem tu navedla vprašanje, ne, kaj menite v tem konceptu prožne varnosti, ne. na kak način se da zagotoviti, znotraj fleksibilnosti, recimo, varnost. Ne. Tu je, recimo, eden odgovor o moči UTD-jo, v katerem obrzaljeni dohodek, katerem dosti razmišljajo, ne, kaj podobnega. Sigurno plusi so, ne, plusi so predvsem tem, da to smo predstavniki mlajše generacije, ne, ki se verjetno ne vidimo v tem, v starem, kako rekla, da se moče ne vidimo v nekih oblikah, stabilne zaposlitve za 40 let, ne, ker smo, mogoče že pripadamo temu, kar sem tam napisala neki dinamični generaciji, oziroma družba se je v bistvu že tako spremenila, da bi verjetno mlajši od težko pritegnili v preved stabilno delo. Ne. A, mogoče si ga ne želimo, ne. ampak v resnici pa neko varnost, pravzaprav pa verjetno vsak želi. Ne. Spravi, zdaj, a je možno uskladiti to, ne, da fleksibilno delo tako ali tako je prisotno? psihologmajšega zaznavajo, zaznavamo kot mogoče celo nekaj, kar bolj streza našim načinom življenja, ne, ampak hkrati pa bi pač kot ljudje, kot ljudje potrebujemo pač neke okoliščine za za, za neko varnost, recimo, ne? Se pravi sigurno so sigurno so plusi predvsem na strani na strani tega, da da te vrste telo primerno, no primerno za mlajše generacije, zdaj težko bi pa rekli, kaj je bilo prej kurali jajce, ne, ali je visto bistvu, se naša generacija pa že znotraj teh, teh okoliščin visto bistvu, pač razvijala bolj v smeri nekih fleksibilnosti, ki potem tej naši generaciji potem ta fleksibilnost tudi dosto polu streza, Uh, ne vem lahko, pa, lahko mi pomagaš pa poveš, kako pozitivno, yeah, zelo zelo, zelo, ne vem pozitivno uh, na nek način pa to fleksibilno delo tudi služi kot zelo dober zgodo, ne za osebnostno uh, stagnacijo mogoče, ne. Uh, ker pač mlad človek, študent, pa čutimo, da se razvija. Pač v nekem širšem steptu, potem pa uh, Zdaj, če zapade v neko rutinsko delo, se pravi, od prvega dne pa do zadnjega stvari, ko šte te so letih, uh, ne vem, to, to, to je malo, uh, za malo podeljeno, aha, oživel bom zdaj srečno pa pesto uh, življenje, ne. Uh, večina pa je rečen, že, ja, zdaj, zaradi tega fleksibilnega življenja, migrene, ne vem, se ne vem, boljše razvija. Moje osebne izkušnje so, le pač takrat ko sem danes bil najbolj spostavran fle fleksibilne modele, da sem se razvijal se osebnost zdaj pa bo ste ne no se es tudi mislim, da ni zato ne bi reka, da je nujno slabo ne? slabo je sigurno tega ga vidika da slabo pliva ne pokazati moramo, da vpliva, ne? vpliva na ljudi, ima te materialne posledice, ne? vpliva na varnost socialno, ne, pa krati vpliva na to, da se družba zelo spreminja in posame z njih spreminja. Jaz, jaz nisem mnenja, da je to vedno slabo, ne? pa če je eno vprašanje, ki sem ga tu navedla, ne? Ali, ali to neko tekoče identiteto razumeti kot pač novost, ne? človek se spreminja, tako uh, uh, je tudi nek, neka ideja o nekem liberalnem sredstvu, vla pravzaprav velika novost naprav nekim starim, z zelo rigidnim pogledom človeka na sebe, kjer je vsak spadal v neko skojeda kasto. Ne, in tak. In zdaj lahko razumemo, ali razumemo to kot neko, nek korak v razvoju človeka, ne, ali pa mogoče kot neko zablodo, ki nas moti in pač proti kateri želimo delovati. Vse te druge inicijative, tudi na primer, če imaš to plovidno sredstvo, pa če imaš ne. neke klasične vrednote, ne, ki jih imaš človek. Tu se spremije, tudi vrednote, se spremeni ena. Poglej, si omenila, da ne moreš smeti časa, da bi se dobili od sebe nekaj skupnega. To je nekako vplivalo na v starem smislu. Ne. Demokracija je neka skupnost, ki je na enem posameznem, da se ustvarjajo ljudje, ki imajo podobne vrednote. Imajo pa te ljudi, ki dosti kulture, dosti cenijo je težko vpliko koncistenta svojega življenja da kako posledi se ima to z demokracijo. Tudi ni slabo, ampak bomo nove načine nad narednih časnostalnih tvorb mlaški, ali pa ne. A kako vpliva v danes kot vplik flexim delo na samom način, na katerim in kako dojemo same sebi skuposti. Jaz mislim, da, da vpliv ima. Ne. Zdaj s, dobra plat tega vpliva je mogoče ta, da um, da vseeno pogosto to, kar rečemo neke skupne vrednote, ne, zdaj, težko rečemo, aha, zdaj je bilo dobro, ljudje so imeli skupne vrednote, pa so se za nekaj borili. Ne, če so se borili zato, da se ukineš tudi filozofije, je tudi vredo, ne, recimo. Ne, mislim, vse to so znanje argumenti. Ne. Po drugi strani pa v vsakem primeru ljudje, da sploh karkoli skupaj počnejo, uporabijo nek stik. Ne. In tu je mogoče največji problem, ne, da če so ti stiki površinski pa zelo kratkotrajni, se potem težko oblikuje kar koli skupnira, ne? skupna potreba, naprimer, ne? težko je danes uh, najti uh, tovrstne skupne potrebe ljudi, da bi se ljudje okrog njih povezali. Ne? Uh, je pa res, da bo tudi načini povezovanja se spremenjajo. Največ aktivizma se danes pojavi v nekih spletnih oblikah, ne? kar pa zelo, je zelo prikladno temu fleksibilnemu delu. Ne? Ljudje so posod priključeni, posod so on in potem se vključujejo, Mne se zdi, da je relativno močno no, v neke forume, neke, neke spletne aktivistične skupine in podobno. Ne. Je pa res drugo vprašanje, kar jaz ne poznam do zdaj: a je to učinkovito, ali je to paralelni svet, ali, ali je to v bistvu nek, nek mislim, malo vplivajo na, na, na, na, na družbo dejansko. na splošno. In na nekom, kot je na ena od oblik spleta, pa tudi precej aktivnost, je bila prav sobota, e? e, Očistim nekaj brah. E, e, to, spred, to je da je to dokazuje to, da ljudje pravzaprav prav si želimo skupni akcij, če vidimo v njih smislu. Eh? Eh, kolego tam mi pa samo rekel, celkov eh, tu je, ki niso študenti. Zas ne opraviče, me spostava za samo študent. In <laughs> eh? jaz se ne znam zamišljati. Se vidim, ne se da ja, Jaz se, to, da dodam, ne, tu jaz govorim o nekih trendih v zahodnem svetu. Ne, dve tretjini ljudi na svetu delajo zelo rutinsko še z mene. Ne, tudi v pri nas, kjer je manj, ne vem, tekočega traka in te stvari še z mene, recimo, ljudje delajo v rutinsko delo, ne, v naše podatke, rutinske dela še z mene veliko. To, kar želimo svetljiti, je mogoče ta, trend, ne, ki se pojavlja in ki pa zajema že en, en znatno odstotek ljudi danes, ne. ne, sam pazi, imaš prav, ki odstava, tudi tva ljudinska dela se prena sestvek se mobilizirajo v obliku SPR. No, to On se ne. pravi, pravi, z moje stranin obmedjen avtoanalik, ne, je, vsaj nekaj se to dogaja, je prisiljen, dobi, od fabrike dobi, mašine in vse. Ampak otpriti svoje BNBA, yeah. ali zakaj to imajo, in, in pri nas boš drugo po post, pa išti si poslušeti drugi. Šrefa, avto je, lebo je tak, ti znaš, avto je šrefa, vprašanje je pa če znaš posto iskati, to je različno izadevjeti. Mislim, to je pri nas prisotno... A, ne sve. še. Je ne, za tem nivoju še ne. ne? Um, Zato so zastopniki, pa prodajali. Ja, ampak ne, zelo, mislim, dobro, zastopniki tak, le, tak, recimo, ne, potem se to dogaja na strokovnih področjih, recimo, jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so kemijo študirali, recimo kemijo, ne, kemijske tehnologije, ki so v podjetjih, so dobili, ja, ne, za poslitev delo, ne, bistvo, svoje SP in podobno, ne, se pravi, visoko izobraženi Ista zgodba, ne, Iso. In to je oblika flexibilizacije. Zgod in je se to pa počasi tudi v obreku, da cisto bi izgledali Je, v ja. je si pravi zjutraj popodne. ja. to, kar govori, točno treba nekaj čuda Zanimivo je, da se Marks sprevrne, da, vse, da, te, da ga lahko vidiš zelo sprevrnjeno. Vrsega vse, raznačnega človeka, ki je študiral ja. ki pozna vse, ki se na vse spoznal, Zato ja. pozna. To čudno prebrezijo, nekoga, ki je, da bi znamen človek, samo je bolj butasno, bolj površen. Mislim, ja, pašinno, ja ne, res je. Ved, vedno pride ven visl, ta ideja. Ne, da... Mene bi samo še to zanimalo, kaj je to, ki fleksibilizacija, recimo na to, da se spreminja tudi trg dela, uh, Posebej, posebej bi nekako se pri tem na narivkina pa ta nekako konec dela, ki v bistvu opisuje, da se tudi delo telo samo spremenja. A je ta fleksibilizacija vezana izključeno na tako kapitalističen način, kjer je pač to malo fizično delo nekako pisotno, ali postaja tudi fleksibilizacija na področju, popredsebno na področju, nekaj in delovih? Jaz mislim, da ni razlik. Jaz mislim, da fleksibilizacija je vrsto Mislim, je aplikabilna na vsa področja ne? in da tudi to skrbstvene storitve, recimo kar bi bil tretji sektor, socialna šolstvo, ne? si popolnoma lahko predstavljamo tudi. Ne? Recimo, jaz mislim, da je fleksibilizacija zelo prisotna v poklicu zdravnika, ne? kar se nam danes zdi za en, zelo stabiln poklic, ampak v resnici pri mlajših, recimo, ki so z naših generacije se zaposlovali, rečejo, da je pogoj, pogosto je pogoj, stoj, pogoj da jemljajo delo na več različnih uh, mestih, krati, ne da si, oni sicer si uradno zakrpajo celo zaposlitev, ampak v bistvu je malo na različnih delovnih mestih, ne, pogoje, da dobijo to polno, je, vzamejo še neko dodatno, ker pač nočejo dodatno zaposlovati in mm. potaknejo še, ne vem, nek dom za opokojence, enkrat na teden, pa, recimo, ne, in s tem, v bistvu se, recimo, taka fleksibilizacija, ne, uh, dogaja celo takih pogledicij, ki se nam zdijo zelo stabilni, naprimer, ne, in jaz mislim, da ne bo drugače, če se bo razvil bolj teti sektor, ne, ta skrstvena ta skrststvo, a šolstvo, ne, v te obliki, ne, da bi so, ni razloga, da bi to bilo kakorkoli koli prihranjeno, no, en segment, ki te, te socialne socialne dela bo definitivno mogo je ta Se, se Vse ja. ja. mobilnost mogoče ni zmeren, element, se pravim, v Sloveniji imamo res to srečo, ne, da smo tej mobilnosti manj izpostavljeni. Lako lahko delaš, če najdeš delo znotraj polovice Slovenije, si, si že vozač ne, in se ne rabiš seliti, recimo. Ne. To je vse manj plus. Res, Mogoče je. razum še tega tako, ker civilizacija ni novo bolj kapitalizma, ki so gledali in nekaj še ne, čisto nastavno, bolj, kaj tekno... tehnološka Kaj tehnološka Tehnološka ki bi se enako tudi v sovjetski zvezi, ampak eh, mogoče, ampak v tehnologiji. Ja, kare... nekaj, nekaj roček, ne je, razradne tehnologije. Vprašanje, kaj vir bistvo te fleksibilizacije? To sama katalistično ali Ja, se, sem probala pač na začetku da, dva vidika. Eno ja. Ja, produkcija ja. se spreminja, trg je nekonkurenčen in, in bistvo moraš ponujati glede na popraševanje. Po Pod drugi strani pa tudi družba se v bistvu spreminja, ne? Ampak ne vem zakaj kaj tehnolo tehnologija sama po sebi je sprožila. To, da je bila potreba po organizacijah in tak naprej, organizirano tela je mogla ustrezati tehnologiji. Tu so bili tudi neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki je pa že povezana samo, to pride samo nova oblika organizacije ta tako imenovani ne, to je tizem pa mrežna organizacija zdaj fleksibilnost, pa se mi zdi, da po pravi meri se zgodi takrat, ko se tveganje iz podjetja, ki bi dejansko moralo tvegati, ker črpa dobičke, prenese na delovce tu jaz mislim, da se res potem korak pred splnilnosti zgodji, ne. Pre drug obliko organizacije, ki sicer ljudi malo viso vpliva na, na ljudi, ne, ampak mislim da ne obrne viso na glavo vsega skupaj, ne. Da neko nekaj zlorivo, veste, ne. Da se se zamta krajega, ampak. Preobmenenje UTD, ne. Je svele ena od delovnosti. Ne edina, ampak ena od delovnosti. Druga stvar, ki pa je, da lahko omogočiš, je spremeniti Zato pravne temelje vlastnim njega. Zdaj, rimsko pravo je treba prepovedati, ne? Kako nikako praviti? Ne, ker čisto treba je itno na to, kaj nenodvisni sindikate razgledajo, da je v bistvu vse skupna vlastnina. In treba da je ločit si... prioritetem, je tisto, da je dobro skupno, kar je tisto, da je lahko da je tisto, da je tisto tudi vsega ja. En mir, kot duž, ni mogu tuž zgraditi no. sam od sebe, ampak moja je družba je no, te ja, pri tem pomagalo za znanjem, ki se je akumuliralo tisošletka, to se Spreka. ni on smisl. Se on se to, kak se temu reče, razdavčno razbremljenje manje rastnikov je čist idiotizem. Ne, zato se strinjal, pač lastnina, ampak če gremo eh, tako daleč, če bi to bilo izvedljivo, bi so rešimo dost problemov, ampak pridemo ko tisti stari zgodbi, komunizem je edina poteza. Ne, mislim, dobro, vredo, ampak ne, je, to je rešitev na čisto spodnji. meji. Da, za trenutek v kino, tudi tolje debato, jaz verjamem, da bo tale zadeva, ki bomo zdaj pogledali, še neko novo perspektivo, pokazala celotni zgodbi. Uh, to, kar je Karolina zdaj govorila, je ena od zgodb, recimo, temov, ki spada pod poglede kapitalizem. To, kar bomo zdaj pogledali, je pomalo radikalno, torej skriva skrajno levičarski pogled na vprašanje, kaj v bistvu to sploh je kapitalizem. Poskuša na nek zelo kratek uh, in pa... Uh, nazorni način pokazati idejo kapitalizma tako, da ga v bistvu res lahko vsakdo. Jaz mislim, ne glede na to, da gre za neko radikalno zgodbo, oziroma neko radikalno pozicijo, z kateri govori, da je zelo uspešen pri tem, kako predstavljati, z to, ta okvir, o kateri smo danes govorili. Um, da še mi na prove, pač to nakratko proveli, če pač se bo zdaj Gre za film z naslovom, kak to ali ki In je v bistvu bolj kot film, zdaj film je, bo malo varka, neke vrste predavanja, ki ga je izvedel Joe Pabby, Shannon To je član pač Britanske, oziroma socialistične stranke Britanije. To je ena zelo minorna, majhna socialistična stranka, ki pa seveda je zelo radikalna v nekih svojih pozicijah, nekih svojih stališčih In ta film, ki ga bom gledali je nastal leta leda 2005, zaokrožen na internetu in postal hipoma zelo popularen a uh, verjetno ga v